i que la fembra i tovògut no et protegeixi. L'abshahà n'abandona aquest cos immediat! I qui ets tu per ordenar-me? Votes d'instrument de les tenebres! No importa pas que sóc, sinó quina és la meva santa missió! Pels encenents del foc de Creptogala, no te n'adones, t'estan utilitzant! A mi? Ha! La meva voluntat és meva i només meva! Nivells de Shuekyut baixant un 30%. Nunque, si encara dins aquest cos, respongui-me, així li ordeno. No t'hi retsis, aquest terme. Ah, no? Per Raito Gobun, que les flames de la mort se t'enduguin ben lluny! Ets dèbil. Ets dèbil en la fer coneixe-ho! Des de la fosca encara són d'ells meu! T'equivoques, els estic absorbint. Estic bevent d'ells. Nivell de Schwerkyut, oh. baixant a un 20%. Malaïtsia! Ordinador, s'agedi totes les entrades als sistemes principals de ventilació. En procés... Patètic! Ets tan patètic! Sóc una espasa de llum entre les teves cames mudades pel Ple de la corrupció, fill de Miuc! Què et penses? Que la còpola ja és total? Sí! Doncs t'equivoques! Convoca del temps! manifesteu el principi i final, mirem mort tota vida. Nosaltres som el temps... Per roi un que ritual maligne! Ja és massa tard i el sang el cap et reventarà! No, no podràs! Convoca els poders del gran úter de Sant ceca! No tens pròsia com per fer Ah, no? Doncs mira al teu voltant! Dins, Luther, l'abshahà, els teus poders s'esgotaran molt ràpidament. No tens opció i ho saps. Mai no havies sentit tanta malignitat junta. Sóc prou fort per suportar-la. Què m'ho fas? A mi m'està consumint. Hauràs d'acostumar-te a viure més enllà de la frontera. M'hi van condemnar fa molt de temps, estúpi. No saps distingir la vida de la mort, l'abshahà? Ets un ésser d'entre ombres i entre destins. T'ofereixo la transcendència. La refuso. La no refuses? Mira quin és el teu estat, bàrbar ridícul. Ja me'n sortiré. No, ja lluitaré perquè ho facis. No. Sí, burries de l'eternitat, la vostra presència. Tinc un ànima per alimentar-vos. <ríe> No sé, para, para d'aquí! Se't prospirar no es confia el que et queda de sexe, l'abxajant. I després, el cor, i et portaré de la mà fins la frontera. Troba el repòs etern, a mi que ho hauràs. Bàrries meves, encara ens quedo més a encadavorar. Veniu! No! Jo us he convocat, a mi no em podeu fer cap mal, cap! La teva ànima té moltes portes obertes, insensat! No perquè vosaltres estravesseu, fastigoses, brutes i vomitives púrries! Hem sentit això! <laughs> per tu, Merkwong, qui tal, mi fiut? Arrenqueu-li la veritable vida! No! No! Al mateix temps, a les mines de l'oblit... <tots> Però què és el que tenim aquí? Tot un senyoret vestiret de vermell, amb calons i tot? el vist, nois? <laughs> no us crigueu dins <-t> de la meva ment! Les <laughs> vostres riallos em cremen! <coughs> no em puc respirar! Això és normal aquí, nen. Mira al teu voltant. Creus que el nostre espectre es deu a del sol d'un eh? Uh, us puc cobrir d'or si em deixeu marxar. Sóc capità d'una nau estel·lar. Ah, Un voldràs dir que ho has estat. Per ara no pots dir altra cosa que amagar-te de la llum. T'equivoques, gran cap. A mi ningú no em falta el respecte un pas aquí. Aixemolla! Soc fidel a l'imperi, un exemple per a les noves generacions. No em pots humiliar d'aquesta manera. Està molt balanç. Omnus, traieu-li la roba. Eh! Eh! No, no, no! Acostuma't a la teva nova vida, xaijau. Hauràs de treballar molt dur aquí. Renunciar a les futileses de la vida exterior. No em suportar. Doncs hauràs de fer-ho. Ningú no se'n recorda, a tu, l'exterior. És com si no haguessis existit mai. Mal! Que rai to govo, em perdoni. Al mateix temps, a l'úter de sang seca. No! No! No podeu amb mi, putris bastards! Un moment! Què succeeix, Púrria? Estic veient alguna casa dins teu! Ho sabia! Ets l'altre Maseas! Sí! Deixeu-lo! Deixeu-lo! Deixeu-lo immediatament! Mira, això és un càstig còsmic pel que has intentat, Púrria! Jo, jo, jo no ho sabia! No, no en podia haver mai! Jo! Prou! No que soltis la meva intel·ligència! Us convengo a tornar a gran infern, per reitar com un mort! Per gi un menys taradala, que així sigui! I ara que s'ha produït la gran execució... Uther, retira't! Torna-te a de foscor! Per xiac o l'àrmiut, Nunke, torna la nostra cantora de la funtera! Torna! Senyor... Nunke! Raito Gobun sigui honorat mil cops i si de És viu! Què què ha succeït, senyor? Ha rebut una curiosa visita, Nunke. L'abxen si sí, encara és allà fora? No, ja no. Li he donat pau. Gràcies. I ara, introdueixi un nou rumb a l'ordinador i prepari els camps de força per la immersió de la nau al Mar de Fe. Sí, senyor. Ordinador, temps previst de procés. 13 minuts, senyor. Nunke, segueixi de prop de les evolucions de les zones del camp d'Equid. Com ordeni? Vaig a la sala de transports, Nunke. El tinent Narenyes m'hi espera. La seva actitud és molt estranya, darrerament. Se n'ha adonat. Sí, Nunke, són les seves cèl·lules i hermiot. Estan morint, però no crec que li succeeixi res No sé en què parli. vostè digui, senyor. Fins ara. Tiren, ha anat a infermeria, com li vaig recomanar? Tindré els resultats de l'anàlisi demà, senyor. Porti malessa en el mateix moment en què la rabi. Sí, senyor. Ha obert els canals de comunicació en base a esperança, Introduïm protocols. Nau estel·lar, Arcángel 2, demanant accés de protocol coincut a les zones de freqüència de base esperança. Paral·lelismes establerts. Els saludem, salvatges. Obrim canal de comunicació. Els carrers els escolten amb atenció. Objectiu. Destrucció d'en Blindad i el seu creador Amiuk Sheperns. Escenari. Lluites virtuals a món salvatge. Risk. Mort. Rebut. Arcàngel 2. El primer alferro de la nau està preparat. Tinent, procedeixi a transport del primer recluta. Sí, senyor. Benvingut a la nau estel·lar Arcangel II, al ferà Xavier Serna Rojo, de Barcelona. Bon capità. Bona nit. Benvingut a Montsalvatge, on tot comença... I tot s'acaba. Que la febrera de Togobo no el protegeixi. Gràcies. Tidin, obri seqüència de test. Obrim, senyor. Entrada 2350. Doctora Gil Foreman. Base d'ARUM4. Test d'aptituds. Filtre preparat. El Fares Esteban, m'escolta. Hm? Sí. El Fares Esteban, m'escolta! Sí. De sí, capità. Sí, senyor! Sí, senyor. Imagino que coneix perfectament el mecanisme del nostre test. Sí. És així? Sí. Doncs no entrarem en més de tant. sol el Tinent Narelles li farà la primera pregunta. Alferes, bona nit. Bona nit. Només bona nit? Bona nit, capitan Muntaner. Bona nit, Tinent Narelles. Bona nit, Tinent respectar sempre. Bona nit, Alferes. Imaginis que gràcies als poders mediàtics de la vella que cameinac el seu cos eteri ha entrat a la mar de sorra i vent de Sijarastúr. Fa fred, molt fred. I per protegir-se, es col·loca un vestit que manté al seu voltant una temperatura de 20 graus. Però alguna cosa està passant. Els mítics Æsla Tremiul, que assenyalen el camí als estrangers, volen xuclar la seva ànima per convertir-la en un dels floquets morats de neu que formen muntanyes al voltant de la mar morta de Terenyúr. Què faria per evitar-ho? Pensi que el vestit no li permet mour-los més ràpidament. Uh, invocaria el meu esperit. El seus esprit? En té esprit? Sí. Demostri-m'ho. No sé. No ho sap? Per tant no en té. Sí que Demostri-m'ho. Demostri-m'ho demostri immediatament. Però què vol dir el... que ho demostri? demostri? que té esprit. Potser som un encanteri de llum. No ho crec. Per què? A L'esperit ve de poder de la ment. I... I, I de... no és llum? Què? I no és llum? Sí, no. Ah. Per tant, el mm. Què faria? Doncs pues concentrar-me l'esperit i intentar traslladar-me. Simplement? Simplement. Vol dir com ho aconseguiria? Vostè creu que ho aconseguiria? Jo sí. Sí? Sí. Bé, com sabrà, un cop d'any, la santa sang de Lutmo de Ito... es converteix en un núvol de malsons. Un núvol de malsons que ara mateix està regeixant sobre seu. Gairebé pot tocar els monstres que vora del seu fetge, que li arrenquen el cor amb els seus testicles de i que veuen els seus fluïts com si fossin aigua beneïda pels distants de l'Ompatein. Un 11 llop li ofereix el seu ajut. Sempre que li entregui, això sí, el seu assum canvi. Accepta? O sí. lluita per si mateix contra la pluja maleïda de l'Umboleto? Accepto. Per què? Sí. Perquè els lluits tampoc no són... Són importants, però no és no el més importants. Amb què pot veure, també? Amb la ment. Bé. Bona nit, al Feres. Bona nit. Camina per un terreny molt accidentat. La roca es que va trobar li recorda els cors que, segons les llegendes del sant pare, va trencar la dèxia en Manari de sobte, se n'adona que l'home s'allun seu hi ha un ar d'or penjant del cel. I una dona que el seguin seguint els ritus de Quan Mamun. S'hi sí. si acosta per intentar consolarla la o impedeix aquesta cerimònia blasfema. Utilitzant una encanteri de Maham Ijo. La intento consolar. Com? Mm, Ajudant-la en tot que sigui possible. Però de quina manera? Com la convenceria de que pot arribar fins al final? perquè tota persona té un destí, i, uh -huh. i el seu és aquest. Aquesta és una gran veritat. El feràs? Sí. Imagini's ara que se li apareix una dona que porta una capa de nimtub teikak, un material molt oge que protegeix dels pecats. M'he deixat veure pels teus sonys, diu. Per què la teva ànima sedueix de meva? Vine amb mi. Tot seguit, li ofereix una copa de resin tar. La substància que otorga poders de mediunitat a quina veu. Confia en ella i no. veu aquest fluid o no? No. No, per què? Perquè... Put... podia ser una trampa. Només podria ser-ho? Com el meu també. Són malaltisses, aquestes dones! Ja. Pútrides, Poutrides. Bastardes servidores de la foscor. Tiden. Aferes, ara diguis la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Tristor. Esperança. Sí, crida que t'estimo. Mm, amb esperança. Esperit. Poder. Potser. Mm, Déu. Pau. Venèvol. Un espai entre els somnis. Nada. No. Com? Una pesaïlla. Un malson, volum. Un malson. Bé. Paraules que mai no s'han dit. Mentides. I l'última pregunta. Què sent en aquests moments? Un... Una esperança de... d'aventurar-me a Montsalvatge i uh -huh. aconseguir la victòria. Sobre aquí? Sobre l'ambrindat. Bé. Tinent, activi la seqüència d'anàlisi. Sí, senyor. Alferes, què em deia? Res. He sentit alguna cosa. Què deia? No, res. repeteixi re. No se m'insubordini! Repeteixi-ho! Res. Re. Res. Re. Bé, és un plaer per mi anunciar-li que ha guanyat el punt positiu que li reservava aquesta prova. Els seus coneixements han estat valorats molt positivament pel nostre ordinador. Li sembla bé, Alferes? Sí, sí, capità. Magnífic. Tinen, acompanyi l'Alferes al simulador, si us plau. Cap aquí l'Alferes, vinga, vinga. de de simulació preparades. Mont salvatge a 3.5 graus. Benvingut Alferes. Alferes 01 02 03 m'escolta, eh? Sí, capità. Veu l'estructura metàl·lica, la pantalla de l'ordinador, sí. del simulador. Sí, sí. Veu el crono? Sí. Amb el número que de ocasió dada 0 a 99. Sí? Sí. Sí, senyor! Sí, senyor. Bé, premi qualsevol tecla per aturar-te, si us plau. Eh? Quin número pareix? El 7. El 7! Enferes, m'escolta. Sí, capítol. Es troba la cúpula de Tornamunt. Les seves altíssimes cúpules el fan sentir un estrany vertigen. Té el cap ple de somnis obscurs i un monstre assassí! Què vol fer ara? Opció A. Invocar un de les esprits del mag Faureyden Munchell. Opció B. Saltar l'abisme de Doiden Auguste. I opció C. Demanar els bruixots de Federer un encanteri de protecció. Bé, va bé. L'opció B? Mm -hmm. Segur el faràs? Sí. Guanya un punt de força. En perd dos experiències i en guanya un mes de valentia. Al Ferres s'acaba d'entrar al Palau Imperial del Gesseran, darrere la cúpula de Tornamont. L'està veient? Sí, senyor. Sí, que... Les seves escales bé, són especials. No estan fetes de marbre o fusta, se n'adona? Sí. Sinó d'un estrany material que xucla qui puja. Què vol fer ara? Opció A, d'apratar córrer en direcció oposada a les escales. Opció B, intentar fer un salt i arribar fins al crepuscle dels xeus. I opció C, anar avançant lentament. Ah, sí? Sí, el feràs? Sí. Sí? Sí, sí, capità. No guanya cap punt de força, en perd un d'experiència i em perd una altra valentia. Compte, el feràs! El s'ha arribat al crepuscle del seu, on s'amaga el monstre d'aquest nivell. L'està veient? Sí. La gran roda de matany que penja del sostre s'acosta perillosament al seu pit. El partirà d'un moment a l'altre. Què vol fer ara? Opció A, ajupir-se. Opció B, caminar cap endavant i molt a poc a poc. I opció C, concentrar-se en la llum del fons i avançar sense por. Va ser. Simplement la sé. Mm -hmm. Per què la sé? Perquè el poder esperit és es més gran que el poder de força. Vostè creu el Ferres? Sí. No guanya cap punt de força, però sí dos d'experiència i un de valentia. Fem un recompte el Ferres? Sí. Té un punt de força. En té un de negatiu, d'experiència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 Barra 5, les estòries de la calibració a Planeta Krumlak. On és el Benyunach, el queixet? Dins aquell edifici. Adolfones? Sí, el que té forma de i d'Oikaren. No podrem entrar-hi, hi ha massa pelegrines. A nosaltres se'ns escoltarà que ningú ha il·luminat. Per això ho ets? No vull fer cap demostració dels meus poders aquí, Tarkashit. Doncs hauràs de fer-ho! Segueix-me! Guardià de la veritat i la sabidoria, podem visitar en Luna? No és pas moment de destorbar-la i està tornant a una de les seves moltes altres vides. Però li ha portat un ésser especial. Mira'l, és l'il·luminat. Ell? És un, només un tipus normal i correct. T'equivoques, guardià. Il·luminat, fes-li una demostració. Ep, ep, que fa hores que estem esperant nosaltres. I no se'ns ha donat possibilitats de fer cap demostració dels nostres poders. No se'l senyora, ja ens se n'anàvem. Anar-vos-en? Ja? ja no voleu veure el mestre Nonta? Francament, no. I ens ho necessiten molt més que no pas jo. Però il·luminat! Un moment. Començo a creure que el que dius del teu company és cert. Espereu! De seguida podreu passar. Guardeu silenci tots. Mestre, nunca. Aquests estrangers. I es llogindrà, són meus. <síris> Mireu! He's on the ski! He's the La casa del venerable es crema! No us espanteu, és només una il·lusió! Tens raó, estranger, però havia d'allunyar-los d'aquí. I d'això jo hem de parlar. No. molt! Sabia que no m'equivocava tu, il·luminat! Així ho espero, Targaixit. Al mateix temps, a les mines de l'oblit... Ah! Escolta, Geijó. Escolta, el meu fabulós nedó castrat. Quins matisos, quina delicadesa, quins càntics! Ets ben boig! Per què redimonits els que es treu? Arrenteu el cervell i processeu la informació del càntic! I què vols, que els deixem aquí, pobres fills bastards d'actes que no tenen cos? Mm. Això s'entretenen, vés? Destroça els nervis! Doncs acostuma-t'hi! I digue'm abans no et que els nassos de quina tasca vols encarregar-te, va! Jo no sé de quines tasques m'estàs parlant, Gran Cap. Saps que som a les mines de l'oblit per podrir ànimes que no hi són i acostar-les a l'esperit de les coves, oi? Ningú m'ho havia dit, Gran Cap. Ai, senyor, cada cop els envien més guillats. Doncs mira, pots escollir la teva ànima de moltes maneres diferents i trinxar-la com més t'exciti. Ara, això sí. Sentiràs el mateix dolor que ella en el plàdol astral. Mmm... Ja sé què és el que haig de fer, gran cap. Sí, m'agrada. Digue'm-ho i t'entregaré els estris que necessitis. Vull l'ànima del Capità Muntaner. Al mateix temps, a la nau estel·lar Arcàngel 2, II... Coordinador, condicions del camp energètic. Gairebé completat. Nunke, estableixi els paràmetres 25 barra G barra M i col·loqui els projectors d'abseudo-realitat a posició somni. Canvis efectuats, senyor. I per què redimoni se'ns costa tant adentrar-nos al mar de fer? Potser encara no estem preparats per veure la seva pau. Però, però món salvatge i la Terra agonitzen! Només necessitem una mica de temps. dir a veure què faltinen. el tinent. Mantinguim informats. Això ho faré, senyor. Ordinador, introdueixi els cables 2B i 7 per les artèries definides com Plaer i Plaer 2. Execució immediata. Oh. Mm. Oh, oh. Tinent, què està fent? Oh. Ordinador, aturi el programa i eviti que es produeixi cap desprendentment. Oh. Ordre acceptada. Hauria d'haver-m'ho imaginat. Senyor, necessitava aturar el dolor. Amb aquesta mena d'il·lusions repulsives... No sabia com. Introduireu un nou programa a l'ordinador. Vull que el netegi de tota aquesta merda. D'acord, senyor. D'acord. Espero que les seves explicacions davant el tribunal sintètic del simulador siguin molt millors. El tribunal no! Ni un sol comentari. Hem rebut les dades del nou recluta? Sí, senyor. Així doncs, transport! Benvingut a la càpsula 4 de la nou Estadar l'Arcàngel 2, al Ferres José Antonio Vaca Peralta de Cornellà. Bona nit, senyor. Bona nit. Que la Fren Raito Gobun el protegeixi. Gràcies. Només gràcies! Moltes gràcies. Senyor! Senyor. Em sembla escoltar una rialla, al Ferres José Antonio Vaca? No, senyor. Bé. Intinent, obri seqüència d'anàlisi. Obrint, capità. Entrada 2350, doctora Gil Foreman. Base d'ARUM4, test d'aptituds. Filtre preparat. El Ferres Bacam, escolta. Sí, senyor. Imagino que coneix perfectament el mecanisme del nostre test. No molt bé, senyor. No molt bé? Doncs ara t'hi explicaré escoltarà una sèrie de preguntes i de les seves respostes dependrà els percentatges que després pugui manipular per lluitar contra el monstre del segon nivell de salvatge. en aquest cas el primer. D'acord, Alfredes? D'acord, senyor. Concentri-se en les respostes. D'acord. I pensin en que Ray Togobun l'il·lumina en tot moment. <coughs> D'acord, Alfredes? D'acord. Doncs el tinent Arellas li farà la primera pregunta. Alfredes va, bona nit. Bona nit, senyor. Imagini... Imagini, per un moment, que ha perdut tots els sentits. Només li queda un, el tacte. S'ho imagina? Sí. Què vol dir, sí? Mm. <coughs> Alferes, què és, aquesta rialla? Res, senyor. És total i absolutament intolerable! D'acord, senyor. Alferes, vostè està sense sentit, ja ho veu. Només li queda el tacte. Uh, per tant, passa i s'ho repassa tot, però no pot veure-ho, ni olorar-ho, ni tremolar davant el plaer negat que el rodeja. Tan sols pot lamentar-se i plorar per tot el que ha perdut, plorar fins crear una tormenta de desesperacions que xucli tot món salvatge, tot el que ja no té ni tindrà mai més. Es permetrien dur per aquests temibles sentiments o lluitaria perquè la fe en Raito Gobun per aconseguir escapar de la seva presó sensorial? Llotaria. Com ha dit? Que llotaria. Quin encanter li faria servir. No sé, senyor. No ho sap? No. Alferes, quina gran decepció. Però seguíssim escoltant. Imagini's davant un riu immens de sang. Un riu que no té ni principi ni final, com el propi món salvatge del seu interior, sorgeixen centenars de lolites que el conviden a banyar-se en les seves aigües fètides, podrides de menstruació i a morts, capaces, d'altra banda, de concedir-li el poder definitiu que necessita per enfrontar-se amb l'esperit de Miuxi Perenas, que, sense cap mena de dubte, flota entre vostè i jo. Pot sentir-lo? Sí, senyor. Pot sentir-lo? Sí, senyor. Ah! De totes maneres, què faria? Si endinsaria en el riu, o provaria de convèncer les Lolites de la futilitat de les seves accions? O no són futils? Eh, convènceria les... A les Lolites. Palferes, em sembla tornar a escoltar una rialla. No, senyor. Bé. Tinent. S'està produint un gran conflicte a les Terres Infinites de fes el favor de no fer-ho. Al seu voltant, i hi ha centenars de cadàveres podrits per les bactèries de Nahalmend, filles bastardes dels ballarins de la mort. Si se'ls cospeix, podrà arribar al alcançar un estat mental absolutament alterat i capaç d'adur-lo fins allà on ningú no pot endinsar-se, a la frontera. Ho fa sí, Alferes? Sí, senyor. Sí! I com? <coughs> alferes, no penso que darà una sola riada més. Si torna a riure, el farem tornar a base d'esperança. Per tant, concentris. El Ferres estem esperant una resposta. Continuo, continuo recta. Directament? Sí. Per sí. què? No sé, m'agrada l'aventura. Bé, imagines que dormint comença a sentir parlar d'una illa. És la veu desesperada d'un senyor poti a punt de perdre les mans i li explica on és. Els seus laments semblen convidar-lo a viatjar fins allà, però no hauria de fer-ho, perquè els poti-potis sempre ho barregen a... No, senyor. No? No. Doni'm una raó lògica perquè no ho hagi de fer. Eh, perquè som molt... Molt, molt Som molts, Molt mentirós. Com vostè Com potser con... el feràs? Que som molt confosos. Com vostè potser, senyor el Mm... Diguem, senyor Alferes, vostè també va confós? No, senyor. Com ha dit? No, senyor. Tinent, procedeixi. Digue'ns la primera cosa que se li passi pel cap quan li dic les següents paraules. Temps pervers. Maldat. Clonació de clonació. Aigua. Jamec. Crit. Oblit d'escampar boires. Neu. Sorra. Platja. Una història com qualsevol altra. Avorrit. Dóna'm-ho tot a mi. Aguista. Com ha dit? Aguista, senyor. Bé. I l'última pregunta. pregunta. Què sent en aquests moments? Força. Força? Sí, senyor. Demòstim-ho. Com? Demòstri-m'ho! Alferes. Feres. Com vol que so demostri? Vostè hauria de saber-ho. No coneix cap encantet per demostrar-me la seva força? No, no conec ningú. Molt bé. Tinent, activi la seqüència d'anàlisi, si us plau. Sí, senyor. Alferes, Feres m'escolta. Sí, senyor. El nostre ordinador li ha concedit un punt negatiu. Els seus coneixements sobre Montsalvatge no són suficients. Però nos decides animar. desanimar. Potser la lluita amb el monstre d'aquest nivell tindrà més sort. Tinen, acompanya d'Alferes al simulador. Vinga, Alferes, vingui. Seqüències de simulació preparades. Montsalvatge a 3.5 graus. Benvingut, al Alferes Bacam, escolta. Sí, senyor. Veu l'estructura metàl·lica a la pantalla de l'ordinador del seu simulador? Sí, senyor. I el crono, amb el número que oscil·la de 0 a 99? Sí, senyor. Bé, doncs premi qualsevol tecle per aturar-lo. Quin número pareix? El 97. El 97. El Feres es troba a la cúpula de Tornamunt. Una de les seves altíssimes torres de cristal està començant a emetre un gas tòxic. Què vol fer ara? Opció A. Tapar-se el nas. Opció B. Seguir caminant com si res. I opció C. Amagar-se dins un portal espai temporal. Opció C. Ah, sí? Ah, sí? Sí, senyor. Per què? No, no m'ha fet res. B: guanya dos punts de força. Un d'experiència però en perd un de valentia. Ferres, m'escolta. Sí, senyor. Acaba d'entrar al Palau Imperial del Gesseran, darrere la cúpula de Tornamont. L'està veient? Sí. Sembla que l'escala que veu davant seu s'esvaeix de tant en tant i que d'on passa un monstre temible! Què vol fer ara? Opció A, provar de conjurar un monstre similar per defensar-se. Opció B, provar de trencar una de les baranes per defensar-se del monstre. I opció C, córrer en una altra direcció. Opció A. Opció A? Opció A! Sí, senyor. Guanya un punt de força, un d'experiència, però en perd dos de valentia. El Feres, molta atenció. Ha arribat el crepuscle dels Xeus, on s'amaga el monstre d'aquest nivell. Unes mans acaben de sortir del terra i l'atrapen com un mosquit a punt de ser devorat per un gegant. Què vol fer ara? Opció A, fer servir un encanteri de metamorfosi. Opció B, utilitzar un encanteri de combustió. I opció C, quedar-se immòbil. Eh, opció B. Opció B? Sí, senyor. Per què? Perquè així no m'acosto a ell i es crema. Guanya dos punts de força. I una valentia, però em perd un d'experiència. Fem un recompte al Ferres? Sí senyor. Ha obtingut 5 punts de força. Un d'experiència i en té dos de negatius de valentia. I sap què significa això? Sí, que no senyor. pot derrotar un núvol de cedre terrible a aquest nivell! Urgència mèdica al simulador virtual. Urgència mèdica al simulador virtual. Usuari en estat de catalèpsia. Recomendacions. Tractament de xoc a base d'esperança. Coordinades 40 1 barra 6. de calibració 7, 7. Al mateix temps, a Planeta Krumlak, Oi, Karen, o què? Héctor, eh, desperta! Desperta! Desperta! Desperta! I digue'm, com has arribat fins a aquest planeta? Aquí no n'hi ha d'essers com tu. és el capità? Què n'has fet d'ell? No el conec pas jo, el teu capità. El teu destacament ha d'haver tingut problemes. perquè què d'una nau estel·lar, oi? Ah, sí. Com te dius, tu? No cal. Doncs... Eh, doctor, necessito trobar el capità. Només ell em pot fer a la nau d'O vinc. No serà fàcil, però podem intentar-ho. Hi ha alguna mena de porta espanyol en aquest coi de planeta? No. No tenim prou recursos per comprar naus a la Conferència Gerslin. Malaïtcia. Ara sí que estem bons. No pateixis. El trobarem al teu. Mira, un guerrer de Cotto. Ara sí que em bakutoli. Oh. Què feu en un terreny sagrat? Digueu. Nocoto, no sabíem pas que ja fos terreny sagrat. Hens de creure'ns. No és la meva obligació creure gent pagana com vosaltres. Mireu, allà cal el símbol de Repuco. Heu profanat una de les tombes que heu escollit. Nocoto, nosaltres no. Què penses fer, Locoto? Ordenar la vostra recusió a un dels palaus de vòmics de Repuco. Ha! Sí? I com? Locotos! Agafeu-los! Eh, eh, eh. no. No. Hauríem d'haver-nos-ho pensat dos cops abans d'enfrontar-nos-hi. Massa tard, l'ocalt. Us matarem, si Al mateix temps, a les mines de l'Oblit... el reflex a l'aigua del Pou de Sánchez, jo. Barreta Gobun, és la imatge del capità Muntaner. Bé, això significa que la teva gana de putrefacció està ampalada pels dimonis del vent i el foc. Bé, bé, bé. Va, ara només has de vomitar l'aigua per segellar el vostre llast putrit. Però... Vé, veu de la meva mà. Vinga. Així, així. Bon millor. Bé! Ah! Sí, que la carn i l'ànima es comuniquin la penetració definitiva de la foscor. Què m'has fet? Se'm cau l'avell! Ah, sí, ah, això ah, Vinga. Ah, Més! Ah, ah, ah, ah. Al mateix temps, a la nau estel·lar, Arcàngel 2, II... Senyor, tenim el cap energètic al 100%. Ja podem entrar al mar de fer. Ordinador, RUM 5.0 barra KL 09 barra Impuls 14. En procés. Nunque, agafis! Quin espectacle més sorprenent. Són les ànimes que esperen a ser encarnades d'un que... miri Tenen tanta llum dins seu. I la nostra presència sembla que les tranquil·litza. És clar que sí. Estan ansioses per rebre i donar coneixements i per restablir l'equilibri a tot l'univers. Però no podem començar tan ràpidament. Haurem d'esperar que s'acostumin a nosaltres, a que ens examinin, a que se'ns enamori. Disminueixo la intensitat del camp? Sí, podríem cremar-les. Ara ho faig. A tots els truculants, retinin-se a les seves caminats i utilitzin els seus sants d'execut. Procedirem a una reducció traumàtica d'un impuls. Senyor, què passa? No és res, tinent. Com va el seu braç? Millor, molt millor, però els dolors... Aumenten encara. Quan ho lamento. Alguna, alguna notícia de pas i esperança? Sí, acabem de rebre les dades d'un nou recluta, capità. Així doncs, transport! Benvingut a la nou estelar, arcàngel 2, al Fer Espera Gómez de Sant Feliu del Llobregat. Bona nit, capità. No noto pas amb masses ganes de lluitar avui. Sí, sí, moltes ganes. Sí? Sí, senyor. benvingut a Montsalvatge on tot comença i tot s'acaba. Cada fet, Raytogobun el protegeixi. El tinent li... El tinent! Ens hi hagi una disfacció pel que li han fet els Per Raytogobun, com ha pogut tornar? El Feres, ajudi'm a crir fora de la nau! El Feres, ajudi'm! Té il·ligiat! Ho intentem els dos a la vegada? Vale. Tres, dos, un... Teixitats! Tampoc, inòtils! Començarà la buata Capità, introdueixo el programa dels Àngels de la Mort a l'ordinador? No, Tinent. Si la Púrria abandona aquest plano de realitat d'una forma tan traumàtica, sense senturà nosaltres, també. No tenim més remei que accedir a les condicions que vulguin posar. Púrria! Què és el que vols? És molt simple! Per tornar a, a, a veure d'una gran descàrrega psíquica, com la que es produiria obrir el quart nivell de Mont Salvatge, per exemple. ja sóc el concursor i participi directament! Què li sembla, Ferres? És es que no he sentit bé, senyor. Has de participar directament per obrir el quart nivell de Mont Salvatge! Vol dir el codi? Exactament. Vol acceptar? D'acord. Molt bé. Així doncs. I pels poders que m'ha otorgat Raito Gobun, li concedeixo un punt positiu, que podrà utilitzar més endavant per equilibrar els seus nivells de força, experiència i valentia. Tinc arenyes a partir del Feres simulador i que la Fenrey Togobu no es veneixi a tots. Feres, vingui, sisplau. Vingui. a Feres. Seqüències de simulació preparades. Montsalvatge a 3.5 graus. Benvingut, Alferes. Alferes, m'escolta? Alferes, m'escolta? Sí, capità. Bé, és davant la pantalla del simulador? Sí, senyor. Doncs premi la tecla ESC per introduir el codi d'accés al quart nivell de Montsalvatge. D'acord. És el següent. 8 2 Sí, 7 3 Sí, 7 3 Sí, señor. 3 Sí, señor. 6 Alferes Gómez, veu l'estructura metàl·lica habitual en el simulador? Sí, capità. Doncs premi qualsevol tecla per aturar el crono, si Ja està. Quin número apareix? El 61. El 61. Alferes acaba de caure dins el remolí d'estrelles. Les seves estranyes... Intenten escapar per la boca, pels ulls, gairebé no pot ni respirar. A més, el reflexe de la mar de Merenda ho desorienta. Què vol fer ara? Opció A, invocar un dels mestres del vent i pregar Raito Gobum perquè obri la vertical de l'huracà i se l'emporti. Opció B, invocar un dels monstres de Fusco per aturar l'huracà. I opció C, caminar en una altra direcció. Opció B. Opció B. N'està ben segur, Alferes? Sí, capità. I per què? Perquè crec que, que, els, que els seus m'ajudaran. Guanya un punt de força, en perd dos d'experiència i en perd un mes de valentia. Hem d'anar amb molt de compte, Alferes. M'està escoltant? Sí, senyor. El remolí l'ha portat finalment a ciutat Itiolo, on s'amaguen tots els insurrectes. Qualsevol dels edificis pot aixecar-se del terra i destrossar-lo. Aquesta és la millor defensa davant les naus, Jesslin. Però vostè encara vola. I estan perill. Què vol fer ara? Opció A. Deixar-se caure dins l'edifici il·luminat per la gemma de tots els morts. Opció B. Provar d'aturar-se fent un conjurt d'elements xiccius. I opció C. Cridarà el nom de Rai Togobun en, en diàleg, l'Arkiwedera, per espantar els cens místics que belluguen els edificis. Opció C. Opció C? Per un punt de força, en perd un d'experiència i en perd un mes de valentia. Que... El Feres m'està Sí, capità. Molta calma. Després de la foscor de Ciutat Irtiulo arriba la fi del món. La llum dels déus. L'està veient? Sí, capità. Les llegendes diuen que darrere les seves costes no hi ha res més. Res més se les creu? Vol atrevir-se a travessar des Què vol fer ara? Opció A. Fixar-se en la llum dels déus i deixar-se banyar per ella. Opció B submergir-se a les aigües sagrades del port, tot i que pot arribar a morir si la seva ànima no és pura. I opció C, fer un encanteri de putrefacció, que convertirà les aigües en fel de mioc xeperens. L'Arkutana Haag! Em submergeixo, perquè crec que tinc l'ànima pura. N'està ben segur, Alferes? Sí, capità. Per 5 punts de força. En perd 5 d'experiència i han perdut un de valentia i no rigui el feres, perquè el monstre d'aquest nivell està a punt de cruspir-se'l. Miri-se'l bé, miri-le dels perquè ja és dins seu! Urgència mèdica al simulador virtual. Urgència mèdica al simulador virtual. Usuari en estat de catalèpsia. Recomanacions. Tractament de xoc a base d'esperança coordenades 40/1/5 al mateix temps a la cuina de l'infern planeta terra it seems to be that if a belligerent can fight he will fight that leaders will not surrender until surrender is academic always a national leader to explain the sacrifice of so much for nothing well, relax a tanis Tim, des que han prohibit l'aigua no es pot mirar a ningú. Mira qui parla, com si et tu no se't hagués crufpill la brossa. Però encara em queden els ulls i una cama, tio. En canvi tu, jo només et reboten els vidells contra el puto terra. No siguis tan cruel. Això si és veritat, coi. Jo no sé si podré contenir la merda que tinc dins massa temps. Em Comença a cremar una orella. Has d'aguantar, Tim, tio. Hem de viure per veure el retorn de la felicitat. No, jo ja no crec ni que existeixi, sap. Que dius sí, ara, eh? hem de creure el que en diu el vindicador. Aquell tros de llauna, qui sap donar ha sortit? Com dius, sacril·lag? Ja ho ha sentit. Doncs despaleix-te de la poca vida que et queda! Què va fer? Eh! El vindicador ha de ser respectat, tio! Per tothom! La veritat del vindicador és la veritat de totes les veritats. Mateu, que estreu, sigueu pútrits. Aquest és el camí de la sinceritat. La veritat del vindicador és la veritat de totes les veritats. Mateu, que estreu, sigueu pútrits. Aquest és el camí de la sinceritat. Al mateix temps, a la nau de. Estava... M'arrota com un nou! Senyor, les ànimes en refusen. Hem de protegir-nos dels seus alus. que el camp de força, Nunkel. És impossible, senyor. Ja s'han introduït al nucli de la nau. Si és així, la nau explotarà. Continuarà la setmana vinent. Montsalvatge, les aventures de Max Nonsense. El primer videojoc en català. Montsalvatge, les aventures de Max Nonsense. Una aventura gràfica de 256 colors, interacció total. Montsalvatge, les aventures de Max Nonsense. Perquè juguis a casa si no has puc connectar amb flash FM per telèfon. Montsalvatge, les aventures de Max Nonsense. Un videojoc per PC compatibles que serà 10 per només 3.999 pessetes. Compra'l per telèfon ara mateix al 457 77 o 93 457 77 i que la fe en Rai de Gopun et protegeixi.